Bai, bo, ez ginen mila, baina uh, egun tabroi tamar bat uh, jende, etzen batek aizki, eta horren guk uh, sentitzen dugula, uh, alere maila bat pasatu dugula, zerreitik hori, zerren uh, bada amala urteari girela salatzen, eta beziki zutik talean, zutik uh, kolektiboan, kusten dugu emeki emeki konsientzia hartzea dela uh, behar direla uh, gizon emazten arteko harremanak aldatu, eta horren justu, E, emeki, emeki, direla, Bay, etan, so itza libratzen ari dela, eta emekie emekie emastak haushartzen direla, mintzatzela, bai, estatu batuetan gertatu dena duela zon baita, estek lagundu du itza aipatzen baita, hemen bertan, eskoalegian, hemen bedean, ikusten dugu, emaste gerota gehiago ari dela aipatzen, hitza ari da libratzen. Bandera bat txikitzen duzu zuha, eh, eskutan, anonimokit edo uh, norbaiten izenean, edo... Beh, talde feministaren izenean eto ginaiz, eta bo ere pertsura bezala. E, ezagutzen dituzu, edo jasan izan dituzu, zuk neska bezala, e, erasoak? Ben, edo ustez, neska guztiak jasan ditugu, egunero, e, ez da e, fisikoa edo ez da bortzaz bortzaketa, behin nabai itz batzu, edo esaldi batzu, edo begiradak ere. Mutileak ere hemen, sen txibriak ziste, emazek jasaiten duten ari. Bai, e realiteta bat delako eta importante delako, giz arte fenomeno bat delako. Bai, egia erran, mono, pozgarria zen, lortu dugu biltzea gure adineko jendia eta hala ere nahi genuke elduen urtetara begira hare jende gehiago, oski. Aintzinaren a, aldarikapen berri bada, da, bat ere abiatu baitu zuen horrean inguruan eta talde berri bat sortu zinuten ere. Bai hori da, funtzionamentu berriaren barnean, ba, feminismoari lekua ondigo bat emana izan zaio, ba, barnetik ere eraldatzeko gauzak zera eski importantea. Egunerokoan, zer behar erlitaik egin mesua pasalazteko zure ustez? Ba, nik ustez dut, barneratu behar dugula, e, badirela jarrera txiki batzuk aldatu beharrekoak ba, txiste ustezko humore horretatik asita, eta emazte iburuzko komentarioak eta bar, uste dut, ba ditugula automatismo tiki batzuk barneratuak eta hoiek aldatzea lortzen badugu, ba, pausa hondi bat izan elitaikela. Ni ha, que si on se mobiliz, que si on se buz, que les choses avanzen, e on le voa, avec tout ce qui se pasa en ce moment, e c'est vrai que c'est assez encourageant, même si, en même temps, c'est desesperant. Euskal Elkargoak, izenpetu duela, Europako karta, non emazte eta gixonen arteko berdintasuna adierazten den, Eskatzen dugu hemendik bi urtera emanduten hitza errespetatu dezatela gora emakumeak